Evanghelia după Matei Capitolul 15 Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Iisus și i-au zis, Pentru ce calcă ucenicii datina bătrânilor? Căci nu-și spală mâinile când mănâncă. Drept răspuns, el a zis, Dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Căci Dumnezeu a zis, Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama asta să fie pedepsit negreșit cu moartea. Dar voi ziceți, cine va zice tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu, nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama asta. Și ați desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis, Norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești. Iisus a chemat mulțime la sine și a zis, Ascultați și înțelegeți, nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Atunci nici lui s-au apropiat și i-au zis, Știi că farisei au găsit pricină de potignire în cuvintele pe care le-au auzit? Drept răspuns, el le-a zis, Orice răsad pe care nu l-a sădit tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină. Lăsați-i! Sunt niște călăuze oarbe, și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Petru a luat cuvântul și i-a zis, Deslușește-ne pilda aceasta. Isus a zis, și voi tot fără pricepere sunteți. Nu înțelegeți că orice intră în gură merge în pântece, și apoi este aruncat afară în hazna? Dar ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om. Isus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, doamne, fiul lui David! fică mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor. Dă-i drumul, căci strigă după noi. Drept răspuns, el a zis. Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și i s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el i-a zis, Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărămiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis, O femeie mare este credința ta. Facă-ți-se cum voiești. Și fica ei s-a temăduit chiar în ceasul acela. s a plecat din locurile acelea și a venit lângă Marea Galilei. S-a suit pe munte și a așezut jos acolo. Atunci au venit la el multe noroade, având cu el șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți al bolnavi. I-au pus la picioarele lui și el i-a temăduit. Așa că noroadele se mirau când au văzut că muții vorbesc. Ciungii se însănătoșează, știopii umblă și orbii văd și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Iisus a chemat pe uceniții săi și le-a zis, Este milă de gloata aceasta, căci iată că de trei zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flământ, ca nu cumva să leșine de foame pe drum." Ucenicii i-au zis, De unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâine ca să săturăm atâta gloată?" Câte pâini aveți?" i-a întrebat Iisus. Șapte i-au răspuns ei și puțin peștișori. Atunci Isus a poruncit norodului să se pe pământ. A luat cele șapte pâini și peștișori, și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a și a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărțit norodului. Au mâncat tot și s-au săturat. Și s-au ridicat șapte coșnițe prime cu rămășițele de fărămituri. Cei ce mâncaseră erau patru mii de bărbați, afară de femei și de copii. În urmă, Iisus a dat drumul noradelor, s-a suit în corabie și a trecut în Ținutul Magdalei.